Не дарма виспівував я свою тужливу пісню. Не дарма, благав гаї, потоки, місяця, привести мені королеву моїх мрій. Красуня легкою граційною ходою вийшла з-за димаря. — Це ти, любий муре, так гарно співаєш, — запитала кіцькиць, побачивши мене. — Як, — вигукнув я радісно і здивовано. Як ти мене знаєш, красуне? Ох, мовила вона, ох, знаю. Ти сподобався мені з першого погляду. І мені було прикро, що мої нечемні кузени так безцеремонно зіпхнули тебе в канаву. Не згадуймо, відповів я, не згадуймо про канаву, люба дитино, скажи краще, чи ти мене кохаєш я розпитала, сказала кіцькиць про твої статки і довідалась, що тебе звуть Муром, що ти живеш у дуже доброго господаря, маєш не тільки вдосталь харчів, а й усі вигоди, які лише бувають у житті, і що ти либонь міг би їх розділити з ніжною дружиною. О, я дуже кохаю тебе, добрий Муре. Сили небесні, — вигукнув я, не тямлячись із захвату, — сили небесні, чи це можливо, чи це сон, чи дійсність? Отримайся, тримайся, мій розума, не ошалій. Ох, чи я ще на землі? Чи справді сиджу на даху? Чи не ширяю я в хмарах? Чи я ще кіт-мур? Чи, може, я все це тільки уявив собі? Пригорнись до моїх грудей, кохана, але найперше скажи, як тебе звати, найпрекрасніша? Мене звати? Киць-киць, чарівно зніяковівши, відповіла. Крихітка ніжним шепотом і довірливо сіла біля мене. Яка ж вона була гарна! В місячному сяйві її біле хутро полискувало сріблом, а зелені очі. Світилися млосним вогнем. Отже...